Slušate emisiju Libarnica. Poznato je da čitanje knjiga pospješuje jezično izražavanje i obogačuje osobni riječnik, dakle utječe na baratanje jezikom. Zato su nam kad smo bili djeca, roditelji i učitelji neprestano govorili čitaj puno knjiga da postaneš gospodin. Kao i domaća književnost, isto tako i strana književnost ima utjecaj na izražavanje na stranom jeziku. Naime, knjige na stranim jezicima jedno su od najboljih sredstava za ovladavanjem stranim jezikom jer se izlažemo prirodnom jeziku. A zanimljiv sadržaj nam omogućuje da se vnesemo u djelo pa tako i u sam jezik. A bogat izvor knjiga na stranim jezicima pružaju knjižnice. U Riječkoj gradskoj knjižnici mogu se naći knjige na glavnim europskim jezicima te nekim od slavenskih jezika. O tome koliko riječani čitaju strane knjige i koji jezici su popularni razgovarali smo s knjižničarkom Hanon Dagostin. Poslušajmo što nam je otkrila. Koliko se posuđuju književna dijela na stranim jezicima? Pa evo, dakle, knjižna djela na stranim jezicima se dosta posuđuje, zapravo sve više. Vidimo da se zapravo i više stranaca učlanjuje u knjižnicu, u gradsku knjižnicu Rijeka, koji također posuđuju najčešće na engleskom jeziku, a ponekad i na ostalim jezicima. Dakle, svakako smo zadovoljni. Dakle, engleski se pokazao kao najtraženiji jezik, a kako je s onim jezicima najbliskim hrvatskom, na primjer, slovenskim? Tako, imamo imamo i e, malu zbirku na slovenskom, imamo i na ruskom, e, imamo sada i na španjolskom, e, zatim isto tako na talijanskom, na francuskom, na njemačkom i tu najveću na, na engleskom jeziku. E, pitali ste me za slovenski, slovenski koriste pojedinci, dakle imamo dvoje redovitih korisnika koji dolazi i redovito čitaju literaturu na, na slovenskom, isto tako i za ruski. Dakle, Malo ih je, ali dolaze i redoviti su, tako da nam je drago da možemo ponuditi dakle, i na tim mjezicima dovoljno primjeraka knjiga. A po kojem kriteriju knjige na stranim jezicima ulaze u knjižnicu? Jesu li to antologijska dijela, suvremena? Tako je da, antologijska dijela, suvremena, također po listi želja, dakle, želja koja izraze sami korisnici da bi htjeli imati se pokušava također nabaviti mm -hmm. Uh, nabaviti određena dijela za zbirku. Uh, ono što se najviše posuđuje su znači, uh, dakle, govorimo o engleskoj zbirci, zbirci na engleskom jeziku. Uh, dakle, najviše se posuđuju ona popularna dijela koja su inače jako popularna i na hrvatskom jeziku. Dakle, to su ti autori koji, uh, dakle, King recimo, John Green, Jennifer Niven, no. Dakle, govorimo recimo o autorima recimo King koji je SF horror i o autorima young adult teen literature koja je jako no koja se jako posuđuje na engleskom jeziku. E, dakle, svi ti autori koji su popularni i na, i na hrvatskom jeziku se zapravo puno posuđuju i na, na ostranim jezicima. Da. Tako da, što se tiče samih korisnika, imamo jako puno e, mlađe populacije koja posuđuje knjige na, na engleskom i na ostalim jezicima, malo najviše na engleskom. No, međutim, eto, ima i e, starih ljudi koji, koji sve više posuđuju na engleskom jeziku. Kao što sam spomenula, više strance koji se učlanjuju. Mm -hmm pa se onda zapravo posuđuje na engleskom jeziku. Tako da evo, imamo dosta, dosta zanimljivih naslova za ponuditi. Dakle, svi oni popularni autori koji su trenutno, kao što je Ferrant Elena ili Knausgard ili već Kultnik King, ili, dakle, sve to imamo i na engleskom jeziku u nekom omjeru i može se posuditi isto. Ono što je zanimljivo je da stranci dosta posuđuju i domaće autore na engleskom jeziku, tako da imamo ovdje i Slavanku Drakulić, Ferića, Jergovića, dakle nekakvi klasici, suvremenu književnost koja se puno čita i na engleskom jeziku. A hrvatska književnost je samo na engleski prevedena ili... Da, imamo, imamo na engleskom jeziku, tako da evo, mogu za sada hmm. posuđivati na engleskom. Evo, ima nešto i na, stra... na ostalim jezicima, ali manje. Hmm. Hvala na razgovoru. Hvala na Eto, zbilja je ponuda stranih knjiga u knjižnici velika. a Čuli smo i za strance pogodno što mogu čitati na svojem jeziku pa se mogu sjećati kao kuće. Da, izbor knjiga je velik, no pitanje je kako čitati te knjige. Ako koristimo čitanje knjiga za sladavanje stranog jezika, postoje dvije vrste čitanja. Jedno je intenzivno, kada posvećujemo pažnju svakoj riječi, a drugo je ekstenzivno, kad čitamo uobičajenom brzinom i pritom se ne zadržavamo baš na svakoj riječi, pa čak i zanemarimo neke nedoumice oko značenja. A nauke pokazuju da je kod čitanja književnih dijela sa, na stranim jezicima pogodnije drugo, ek, ekstenzivno čitanje, jer tako učimo iz konteksta i unosimo intuiciju razumijevanje, što je zapravo čovjeku priroda način učenja jesika. Eto, sve u svemu. Potrebno je odabrati knjigu od vlastita interesa. Čuli smo da u gradskoj knjižnici ima svih vrsti knjiga. Bilo da volite antologijska dijela ili trivialnu književnost u svrhu učenja jezika, jednako je korisno. Tako smo došli do kraja. Još jedne libarnice. Ostanite i dalje uz nas.